Azken urteetan, erri mobilizazio erabakigarriak ezagutu ditugu baiunako karriketan. Ipar Euskal Herriaren istituzionalizazioaren alde, euskararen eta ikastolen Defentsan, edo Euskal Presoak etxeratzeko aldarrik apenarekin adibidez. Elduden azaroaren ogeian ahatik, ez protesta izanen da lapurtiko hiriburuan hogeita ha ama goitik bat egin baitute, espekulaziorik ez, egian bizi lemakean eginen den etxebizitza eskubidearen aldeko manifestaldi jadoiarekin. Azaroaren hogeiak mugagia izan behar du. Egian bizihal izan geitezen hal fronte zabalak entzun arazi berditu bere botzaitzazak. Halookazaileren sustenguz laborantzaluak artfiizializatzearen kontra, ikuspegi ekologikotik bestenaz, mila eta bat jasoin ditugu gure egoera egotik aldatu nahi izateko. Egia da aspaldiko bojoka dela etxe bizitzarena. Baina azken hilabeteotan gaia agenda politikoaren erdigunean kokatu dute begitzeere inbat mugmenduk. EHxe bai gazteekintza edo bamen ekimenak, aldane, aldaren tegenoko lana, Eta azpahneko Davideiniako zeinigandean topaliku izanen dugun Arbonako Lurretako Lurzeindia eta Eleberen okupazioak aipaditzakegu besteak beste. Lagun artean elekanasi eta denek badugu Salmenta eskandalagaji baten anekdota bat. Egunetik biaramunera, erbien-bien alokatzenan etxe behi bat. Eskrupulo gutiko etxe diabe baten jokabide doiloja beste Etxe eta lujaren inguruko edozein gaik sumina pizten duzai sozialetan. Gero eta nabariagoa da egitajen ezinegona eta asegea. Ba sumina ezinegona eta asegea antolatzea da azarroaren ogeiko parioa. Lapordi basen eta siberuko jendarteak erakutsi du behar delarik badakiela altsatzen. Aldiuntan ere, geiki eta indahar bat eraiki behar dugu. Indahar hemen bat, estatuarekin. Besteak beste, Ipar Euskal Herria etxe bizitza merkatu harautzeko eksperimentazio lujaldetzat, onar dezan. Indahar bat, Euskal Elkargoa eta inbat ejiko etxerekin. Gehiago eraikitzeko politikak bazterditzaten, eta indahar hemen bat azkenik promotore eta saerrosle handiekin. Dirua lege bakartzat onartzen ez dugula, uler dezaten. Etxe bizitza blokean, hauzoan, egian, familian, laguntaldean, kiroal elkahtean, nik dakitanun, edadezagun mesua. Ipar Euskal Eriko egitaren gehiengo baten arazoa den hau, gehiengo baten bojoka biraka dezagun. Azaroaren ogeian, miraka egitaren artean, bai ikusiko du elgar.